Beraz, gure herri zerriko hibilbide honetan, edo hartu eman horretan, gure bosgarren solaskidea gurekin dugu dagoeneko, bera, e, Maider e, da, gazteizarra, ta bilgune feministakoa, Arratxaldeon, Maider? Bai, Arratxaldeon. Beraz, e, gaurko egunez, e, gazteizen, ta emakumeen eskubiden aldeko borrokan, e, Zein dago deitzaileen artean edo zer nolako mugimendu da duzue matxoaren sortziko deialdiaren inguruan? Bai, bueno, gu gazta izen, bai, matzoa ezortzia bai azalatko gita bosta antolatzeko e, daukagu e, gaztizko plataforma feminista. Eta, mm -hmm. buz, bertan dintzen da, bai, az, e, arabako asanblada, amekomen asanblada gu Sindikatu ezberdinak, Mugali Gabe, ginaen egin ez ba, kolektibo ezberdinak, eta leha eta pisikatorie pues, egunaber antolatzeko eta urreko pues, propagandota guztia egiteko. Beraz, eh, ba, zarete hainbat eh, tal eta kolektibo, eta gaurko egunerako bereziki, eh, zein dire zure zuen aldarrekapen nagusia, edo zein da zabaldu nahi zuen eh, mezua. Bueno, hago ahurten ematen diogu garrantzia handia, ondia, pues, emango direne eh, rekorte guztiei ez, eh, nola emakume esprozki es, es ba, asko afeita hartuko dugu pues, eh, gure es, eskubia sozial asko kentzen dizkiguterako ja lehen egual ez genituenak baina bueno, ere ikusten dugu lort, eh, orain arte lortu ditugun gutxi oiek ere kolokan egongo digala E, bizkata zertzen dugu galtzesku gaitzaren e, a, pues, aurre kontuetan ere, pues, ikusten diren murrizketa guztiak eta bukatzeko pues, zartzen gara bizkat ere ba, egun euskal herria bizia diren e, goera politiko berrian pues, emakumeon patera e, berbara egon balgarela eta pues, ere, gure tartea ere egiten diogu emakume preso di espreskigas e, arabar arabar preso adan un gozne Lopez Luzuriaga buscar tra la golamindiziakin eta e, paro doctrina aplicatua, es. Eta ere bukatzeko pues gaz, eh ga estisimo lago emakumea orain dela 3 urte baino gehiyo eta hori Ere, ere bere beretartxetua eskaintzen dugu. Ederki, orduan baitu zuen zenbait gai edo aldar rekapen, eta hoien e, inguruan edo ze behalio, ze mobilizazio antolatu duzu, e? Bueno, bago martxan sortzien, urtero, urtero, urte, arratxaldeko sortzitan, atatzen gean geha zan anton plazatik, e, manifestazioan. Zauri da, ingo duguna, gero ingora e, triki hipoteo bat alde zarretik, baina, bueno, e indartzoena izango da pues, argatzaldeko sortzitan aterako da maniza Ederki, ba, Maider, eta zerbait gehiago gaineratu nahi bali mahu zu? Ba, beste digabe animatzea mundu guztiari gaur ateratzea, baina ere presente izatea, pues, marzoaren sortzea e, urteko egun guzti adriala eta egun borrokatu behar dugula, emakumeon eskubideen alde. Ederki, ba, Maider, ba, eskerrik asko gurekin izateatek, ta hurren arte? Dice, "Amy, es que ayo"